grundfos jämför 2000 ungefär. Då var vi framme vid 278. Om då ut ett upptag. 278 jag kollar ut sen. det har jag med att okay. göra som är ju trots. Det här är ju då istället Så för Liverpool som man inte ska åka på, det. på ändå. Ja. <laughs> Nej. Vi åkte ju till fina istället. för ja, ja. Genereringen att tack. Så vad jag vill göra, det kan ju bli jättebra om man inte stannar bara. Vi inviger 278 här. Mm. Men skål. Skål. skål. skål. Mm. Mycket bra muskel. Vad, vad har du sagt här? Nej, äh, så det var, det var ett äh, Ulvön, Jag tror att det var 1986, var det? Midsommar. <går> då var jag också där. Ja. Jag vet inte. Jag var knappt närvarande. Men, äh, men du. Jag hade en flaska vodka, det var den jag hade. Och jag gillar ju inte att dricka sprit, men jag gillar ju mer att dricka öl. Men det var den jag hade och det var på den tiden var det vissa restriktioner med uppehåll på systemlag och sådana saker. Så gick jag på Orka ICA så köpte jag det fanns det 70 cm tomatjuice med skruvlock ja det var, det var, som, ja, det, var liksom, ja. Så, det var som en flaska fast med ganska ja, så här stor öfta ja, ja, så, så mm. mm. jag tog jag gick jag in där och så köpte jag lite tabasco lite Worcesterssås lite citron som ska mm. Mm. Mm. Mm. Och, lite, och lite peppar och, och, och, och lite salt och, och, och så hällde ut lite salt så. Mm. Mm. Mm. så hällde jag ut lite jag hade inte någon äh, selleri själv då som det också ska Men, eh, Just det. jag hällde det jorden. Och så, sen så skoade på locket och skakade. Och så hade jag 370 centimeters Lite starkare än vad de skulle vara. Men så gick jag omkring med röda. I tiden blivit det så här. Mm. Så, när det fanns ett O'Learyls. Mm. I hela världen. Det var länge. Det fanns ett. Och det låg på Göteborgsbacken. I den lokalen. När de stängde igen. Som kanske är för... Ja, nu kanske det är tio år sedan. Du var uppe på krönet. Du har aldrig öppnat ja. igen. Du var uppe på krönet. Ja, ja. Mm. det är något jag, jag fattar inte varför inte. Det var till det? stängt. På ja, det? Det? ja, det är ett oerhört attraktivt läge. Ja. Det är ganska stor kameror i någonstans. Jag förstår inte... Ja. Men vad är, det, vad är det de har där nu? Det, är... det var väl liksom ingenting just där in. Det är inte senast så här förbi. Men jag har kanske inte gått förbi på två månader som så många andra. Men det har ju varit stängt obegripigt länge där. I ja. alla fall, de hade sin egen uh, Bloody Mary-bas... Mm som var så god. Det, var, det är det särskilt goda klass med som har druckit. Det måste borde som ja, de hade. Men det måste det måste stor det måste ju på sommardagarna. <laughs> bra bra då det. Ja. Nej men det är alltså en En god tomatjuice är ju senast den det är så, det är helt så man blir liksom. Uh. Ja. Mm. Men, men det, då ska det, ju vara. det är en väldigt god drink. Och, ja. Oj, nu måste du. <laughs> jag kryssar flera. Nu måste du ta en gin. Nu måste du ta en gin. här, Jag Ja, nu måste du ta en Och sen har du bara till ytterst rött, Oj, så Oj, jag kryssar. Oj, jag kryssar fem stycken. Oj, nu måste jag ta dem. Jag <laughs> undrar hur taktisk man oh, här. Kommer. Det är ålin. Den där hjälpte yeah, <laughs> <jävligt, under> <laughs> ja, Det var ju min första känsla. Här, hur, fan, hur undviker man det? Men det går ju inte. <laughs> Om man dricker öl. Pär, det... du fick ju din Soko väldigt centralt. Vi andra har den på kanten. Både man och jag har den ytterst. <laughs> kan och, kan har också, ja, du kan ju komma så? Du har till ja, men det också. Men du veckan man har Soko centralt. Mm. <laughs> Ja, ja, säg till när du ska ta upp inte. Men, då, nej, då ska jag, jag banna Då måste med. podden vara med. Oh, podden. Om inte podden är med. Live-sändning live på Facebook. <laughs> <laughs> Ed, och, och video framåt ska jag fram. Jag saknar lite, lite. Jag saknar inte här på så mycket med. på lite. I maj. Det var ja, fint Man flög till John Lennon Airport ja. i början och så mm. körde in det och så sommar. Det var förra helgen typ, då var det, typ. alltså, mm. det, där där det var lång helg. Stefan, det där är Memorial Det var det första året. Sen flyttade de tillbaka mm. veckan innan det inte var det var lång helgen. Ja. Alltså, men jag förstår vad var där Man kan ju också ja, Man skulle kunna ja, tänka mig att ja. ta en så Man kan ju också så det var ju extra bra. Det är lite De vara... att man tar Eller, Eller, Jag går jag går på den pelaren. <laughs> jag jag tar jag, jag, jag det är samma stammatin som, det, ja, är det, som nu är, det, som, ja, är det, så. Nu, nu, är, nu är det där är ungefär som när Roy skulle ta ett tia tia ägg på häge för att knäcka. Mm. Ska ta den nu. Ja. <här> det gick bra Ta på. Oh! bita by, by, bita dem wow. en liten sökko en liten sökko <laughs> det där var ju en av ens upplevelser som man kommer minnas resten av livet det var ju att jag skulle landa på John Lennon Airport och det är ju verkligen John Lennon Airport med teckningar och Ja, oh. det är coolt textgrader. Men Och sen så, så skönt Man kliver på en buss Och så tolv minuter senare ser man att Så är man i Liverpool mm. Känns det känns Det jättebra det, det gjorde jag första året då det, ja, det, det, mm. ja. det är så med under Men det häftiga tycker jag Man kommer dit Och så står det med, med John Welcome to John Lennon Airport Above us only sky Det är så jävla Perfect. bra Skitbra Men det är som Som har konstaterats en antal gånger, det tog ju sin lilla tid för Liverpool att beakta det här fantastiska arvet som de har. Det tog många decennier innan de började ta till sig det där och förstå att det är, det är, ju en, det är något de är stolta över och det är en turistmagnet också. Vadå, hur, hur många decennier från räknat Ganska från Ganska många alltså. Räknat från när? Ja, men från biten slav, säger det Eller man kan ju räkna en lång... ja, men, en här här... från en Så här vill vi räkna från biten slav. Ja. Så 70-talet stod det ju inte i sjö. Så inte 80, 80-talet 80 heller. Så... Från mitten av 90-talet kanske. Så säger jag att det tog 20, men, 25 år. Men... En generation. Att förstå vad, vad de satt på. Ja, ja. men, på. men övertag, så förstod ju inte städer. Alltså städer förstod inte att de skulle marknadsföra sig tidigare heller. På det sättet. Jag, jag, jag säger inte att, jag, att det tog tid, men att det, det var liksom inte... När började du få alla bilder på, på Steinberg och Bergman och, ja, ja, det och så. Alcatraz jag, ute på valhandan. Jag, jag, jag, jag, Nej, men, jag, men det, jag, det, det, det ligger lite grann kanske i, Det beror lite grann på att man hade liksom inte riktigt det. Det var inte så man marknadsförde städer tidigare. Alltså var det då också. Med ett innehåll ja, ja. och en och turist, alltså säga att turismen var inte, det var något som man fiskade. Jag tänker ju på allvar. 50 år. Du har ju med mentalitet någon, så det Övik, så här, det är. Veda, ah, Veda Bromsk. Bromsk. Ja, Väda ja Nej, det blir ju inte Väda ja, det, det, det blir det liksom man. en, en skidvacka skid, skid, mitt i staden och Modo. Ja, mm. Men, mm. men Där tänker jag också på alla de här stadsfestivalerna eller festerna som mm. har. Så, det blommade i slutet på 90-talet. Pitjodans av det. Ja, ja. ja. Och, men nu, nu såg jag, det stod idén här, vilka fläte var som, var som var inställda, framskjutna. Och det var ju, det var stor och så var det. Nu, nu ska Per se på, men fan... Kom igen! Tänk dig, få in liv på känslan, du ja. sitter på är det direkt, så en av nio flaskor. Du, ja, det här är bara, det är bara början, <skratt> och det tar aldrig slut man vill svepa så. Oj, oj, oj! Nej, för det är en... En till! 40 gamers. Och bara farten tar man till en fast inte med. Så det blir som att man drucker en onödan. Oj, helvetet. Stefan, kan jag få en sån här gin? Kan jag få en sån här gin? du måste. Kan man inte få en exakt likadan. Ja, du har ju två stycken. Ja, jag har ju två. Ja, det är jättebra. Kan jag få en fireball också när det gäller <laughs> ja, men vad, vad, vad det också handlar om Är ju att Liverpool är ju på, på sätt och vis Storbritanniens Norrlands Stad, eller det är ju det i norr, Där man inte ska framhäva sig själv Och att tycker ska tycka att man Nej, vad... Är något särskilt Och, och väldigt Och säger... arbetarklass Ja, då, ja. Då. Och det spelar spelat sig en att man inte vill ha... Nej, ja, men generellt sett så var det liksom inte att man mark marknadsvarade inte städer på det sättet. För nu är man så otroligt beroende av, av turistinkomster. Titta bara på Stockholm, liksom, hur mm. vad som händer med corona, liksom, så som ändå... I Ja. Ja. Kan och, och, man ju och tycka... de märkas för sig som Capital of Scandinavia ja, men alltså det, det, är, det, det är ju jättelöjdigt alltså mm, det, det, finns det, är det, det, det finns ju någonting som, som man skulle kunna marknadsföra med Stockholm men... det är en av de sämsta slogans som någonsin har uppfyllt förutom att den är helt fast, ja. eftersom den inte existerar ja, ja. man kan ju tycka att det är ett mål så mm. mm. känner det precis hela världen spridit så mycket goodwill och, och glädta och intresse för alltting och så för förklara med men men du, men, sagt, det är men nu har du ju liv, men, en, en, det. En, en fråga då så, här, så om jag barn är väl lite indrokt indro... indoksynerat <här> <här> fascinerad på Facebook nej äh, men tuggan är inte trött ja men en liten rapport bara efter um... Första quizen som var ämnet Tom det hade Mats hade då alltså halv av 30. Det är imponerande. Ja. Men det hade jag nästan förväntat mig. Det är lite hemma plan för Mats. Ja. Jo, fast jag ville ju hitta ämnen ändå som, som, som kunde vara eh, lite brett. Mm. Per hade, kommer 13, 12? Jag vet inte, 12 kanske. Och Pär, andra Pär hade sju, men, men det är ändå, du tog en full, full pott, eller Ja, jag, jag ryckte den och var ensam och pratade. Det är bra. Säkert Som inte har en aning om att den skivan är så jord. Här är vi en, en bild på Pär. han har alltså fått ett pris, en pingvin. En pingvin. Och var är bilden tagen? Utanför mitt kontor. Och var ligger kontoret? Det ligger... På Kungsholmen alldeles in till eh, Waterfront. Och varför ja. fick, fick Vre, du dessa fina priset? Ja, det är en bra fråga. Jag hade satt upp lite solpaneler. Men sen när jag förklarade varför jag, Det var att jag var väldigt duktig på att ta hand om gamla industribyggnader. Och göra dem ganska miljöeffektiva. Eftersom de är... När staden tar över miljö eller tar över industrifastigheter så låter man den liksom rulla på. Och jag gick dit och såg till att vi stängde ner trevägsventiler och allting. Sånt. Det låter som du väl var det här priset tycker jag. Ja, jag är... Gratulerar. Ja, hjärtskott. Spara sparade ungefär skulle jag säga 20 miljoner till staden. Bara i, i onödiga utsläpp. Ja, bra du, tyck du, du tyckte, inte, du tyckte <laughs> inte att du fick uppmärksamheten du fick första per. raden för att vi hann inte ge dig direkt. Nu tycker jag att ja, det är ja, en Tack ja, ja. Och jag valde stående stå mm. av personerna. Ja. Någonstans får man hjälp. Per, mm. då väljer du henne. Är det jag som väljer henne? Mm. I och med att du var själv. Är jag själv? Det verkar som att du inte är viktigt uppmärksam på det. Nej, Nej ja. det är bra att få ett nykter. Ja. Jag tar, jag tar, jag tar landskap i deras stater. Det är gärna kattande om alkohol. Det ser att det är på sin ton. Men brännvin, det är nytt i så fan. Ja, ja, men. Och om våra lever slutar att fungera, åker vi till USA får den opererad, gör ja, det samt där. Mellan brännvin, kolla. Mellan brännvin, Mera mellan om vi svimmar det är det. någonstans får vi gratis samlans. Mera brenni. Nästa på äh, äh, är en rida. Jävla svin. Och när vi bäst svilar bäst svilar. Det ränsar våra hongan. Juha. Och om någon svimmar av och tappar sansen då betalar socialen med namnet. Nästa på. Mera brännvin Mera brännvin Mera brännvin Mera brännvin Mera brännvin Mera brännvin Mera brännvin Du är där Mera brännvin Nu ska vi ta på oss våra skor Mera brännvin Det är inte in här Utan det är mer en pristävling Vi ska gå ut på gräsmattan där ute Ja så lite. Oh. Äh, äh, jävla... äh, vem trodde det här nu? <laughs> alltså, inte jag, men vad borde du fick? Tre 3 raders bingo. Kan du säga då? Okej, okay, okay. Då har vi den här en uh... Genotonic, rött vin eh, Mosko eh, Öl Sen har vi Genotonic igen Rött vin, öl Sen mm. har vi Soco Det yeah. var den lättaste ah, yeah. Sen har vi en eh, Romokola Fast det blev en genotonic Mm och vet vi in. Mm. Tre rad. Tre rad då får du ja, det, ja. Jag, jag känner mig stolt. Ja, vad gör jag här just. Ja, jag, precis. Per, men ändå. Per Torgraven är och eh, Rastad hunden och kommit tillbaka. Per Sandström ligger och vilar. Ja, vilar ja. Ja. Ja. Men vänta, här kommer en en liten applåd. Wolf fast alltså verkligen. Ja. Då är det som så att du får välja, ja, du, får det är välja du får välja. Du får välja skiva här. Play a fireball. Nej, men du ah. får välja skivet först. Okej. Okay. Jag har ju tagit Sinatra som första, fast jag inte tagit ner den. Ja, min första. Okej, okay. och sen har vi... Nej, det måste bli jazz. Nej, vänta. Summer Hits för en... 83, vad är det här? Det är inte 83 hiss, tror jag, utan det är någonting annat, jag vet inte. Jag tror det var från 1983, Nej, jag är ledsen. Men det får bli jazz. Jazz. Yes, Okej. Okay. Sen, sen, sen har vi också i varje quiz wi, wins. Varje quiz Quiz wins. Så har du så har du hela Gudis hans bandklubb. Tack. Allt är gjort Jävla fint in. <laughs> Fåva så fort. Jazz, boogie woogie, jävla mig till platt. – Mycket låter. – Grattis. – Tack så mycket. – Nu tycker jag att vi väcker upp här, va? – Ja, det tycker jag. – är han? – han? han ligger här nere. Vi... – Han är vaken. Du är en en. Jag måste bara säga en sak. Man är en som altergerar så. Tjej. Jo. <laughs> alltså, jag vann tre. Ja, jag har det. Jag har tre, det. Tre, men, i, jag tror, jag, jag tror han har nämnt för för för Mats. Mm. Att du du är en sån här. Du är en docka med en boll under. Mm. Jo, jo. Och så kan man och så kan man trycka ner den så att den ligger ner, men alltid så kommer den upp. Man är en som altergerar så. Ja. Du ser det, okay. Mats, Mats har ju tre... Han har ju fått... en, <laughs> en ny, Ett nytt halsband. Ja, ja för fan. Det finns ingen som reser så, så mycket som du tar. Men, mm -hmm. men du missade ju, vad heter det... Vi, vi körde en... Uh... Vad var det vann? Eh, eh. En platta plus den här. Oh. Jo, jo, men... Eh, du, tre raders. Men sen, sen missade du pristävlingen. Oh. Eh, där nere, och det var ju... Vi hade ställt ut en låda ner på gräsmattan och så fick man eh, som en frisbee med varsin LP-skiva. Vinyl. Vinyl. Och Tor Daniel Ander. Ja, jag var jag, eh, per, per valde Boppers och jag fick ju Peter och Mark. Jag hade väl jag, jag jag hade väl valt vad heter det? Daniel på väl. Ja ja. Och eh, jag åkte ut först omgången och sen var det ju Per och Mats i final och då vann i Mats. Ja. Det var Nej men nu är mår, det hur målade du nu Per? Ja, är så där. Så där. Jag menar känna sig känner efter lite. Nej, lägg lägg den. Känner efter lite här. Upp, upp som den här bollen, så, så, som du är. För ja. du är ju den här bollen Per. Men jag vill komma upp, komma upp. Hur? <laughs> är det lördelse nu? Det är lördag. Det är lördag. Kom igen, kom igen. Nu, nu, nu screen på dig. <laughs> det är fredag. Verre fears others. Kevin Kevin pub. Bollarna mot Paulson. Ja det bollar mot som Bollar mot som Ja det är bollar mot som det, det, ja, det, det blir så lätt lätt Släta snabbt Första gången som jag såg att en, en tv-apparat kastades ut från ett fönster ja, Vad roligt för, för där var det ungefär så här 50% tyska ja. och 50% italienare Jag var hälsade på en, en, en flicka som hette Oh, Stefania della morte. Oh! Det de är ganska det de är bästa. Now we're talking. <laughs> Okej. Okay. Det är bara fem om vi vi fortsätter det. Vi det här mannen. Det är sex. Häj då, känns i. Let's just see. Det är bara fem. Vi kör 6. Vänta nu. Ja, här här har sex, fem, Åh, Oh, here we go. <laughs> Mm. Titta. Oh. Livet funkar. Nummer sex. penna. Nummer sex. Mm. Det kommer, har man ha man en nytta av sista bokstaven. Det är mycket vänta med det så att du ska kunna. Alltså, det är lite hat också. Du hat är ju tyvärr en sån här sammanhang. Förstår du vad jag säger? Jag vill inte. Jag kan inte. Nu vet att man mm, ju Jag fattar. Exakt så, exakt så är det. allt eh, Okej, okay. klockan är 10 12 äh, och vi pratar snatt. Snatt. Just Efter, efter alla så här. Fan, vi vi mötte egentligen ett bokslut på eh äh, där Mats vann på 81,5. Pär tog 51 och Pär Saldström 50. Visste du här att, att du passerade just Sandström med ett peng? Du hade 51, Pär hade 50 och Mats hade 81,5. Det var ju inte jag som hade överskrivit det. det. Ja, för, för 400 år sedan så låg vi en rätt. Stockholm, där vi är nu, här. Vi låg i mitten av vårt rike. Vi hade Finland, vi hade Baltikum. Mm. vi låg mitt i vårt rike. Vi ligger ju rätt... Rätt avhet. Vi ligger alltså, ju ja. Det är inte självklart att jag Stockholm och man tror att Europa, det är inte det men, men, en sista... Eh, ja. reflektion, ja. Oj, ja. oh, jävlar, vad, vad går det har Ja, det, det luta här ja nä äh, men äh, bra kväll, mycket bra stort tack äh, äh, äh, Ändå och att det är mest var nu att som du uttryckte det, att sadden var så god ja men fanns sadden Soko det är det Alltså är det fortfarande livsdryck Ja men som Vad heter han i office Andy Andy Nej Jo Andy Soko Ja men alltså Soko är ju fan livsdryck Ja Det är bara Soko är sådär Ja Vi har Tar du taxi nu eller Ja i Yes Har det gått Mats Hej